Negyedik fejezet. Auschwitz felé tartottak. Barecki épp jóviális kedvében volt, csak úgy öntötte Lalira a kérdéseit. Hány éves vagy? Mit csináltál az előtt? tudod, mielőtt ide hoztak. Lale legtöbbször kérdéssel válaszolt a kérdésre, rájött, hogy Barecki élvezi, ha magáról beszélhet. Megtudta, hogy az őr csak egy évvel fiatalabb nála, de itt véget ért minden hasonlóság. A nőkről úgy beszélt, mint egy kamasz. Lale úgy döntött, ez az eltérő szemlélet a javára és arról kezdett meselni Bareckinek, mivel nyeri meg ő a lányokat, akiknek csak az számít, hogy tiszteletet kapjanak. – Adott már virágot egy lánynak? – kérdezte Lale. – Nem. Miért kéne? – Mert örülnek, hogyha egy férfitól virágot kapnak. Még jobb, ha a férfi maga szette a csokrot. – Én ilyet nem csinálok. – Kiröhögnének. – Kik? – A barátaim. – Úgy érti más férfiak. Igen, puhánynak tartanának. És maga szerint mit gondolna a lány, aki a virágot kapta? Mit számít, hogy mit gondol? Barecki elvigyorodott, és a slicébe markolva rántott egyet magán. Csak ezt kell tőlük, és nekik is csak ez kell tőlem, semmi más, én már csak tudom. La-le tovább ment, Barecki után erett. Na most mi van? Rosszat mondtam. Tényleg kíváncsi a véleményemre? Aha. Lale támadásba lendült. Van nővére vagy huga? Igen, felelte az SS. Kettő. Úgy bánik a lányokkal, ahogy elvárná, hogy a nővéreivel bánjanak a férfiak? Ha bárki ilyet a nővéreimmel, én megölném. Barecki előhúzta a pisztolyát a tokjából, és a levegő belőtt párat. Megölném mindet! de lehátrauglott. A lövések visszhangot vertek körülöttük. Barec kiléhegett. Arca elvörösödött, tekintete elsötétült. Lale felemelte a kezét. Értem, azért ezen érdemes elgondolkozni. Erről nem akarok többet beszélni. Lale megtudta, hogy Barecki nem német. Romániában született egy kisvárosban, közel a szlovák határhoz, alig pár száz kilométerre Lale szülővárosától, Korompától. Berlinbe szökött, beállt a Hitlerjugendbe, majd az ss -be. Utálta az apját, aki kegyetlenül verte őt is, és a testvéreit is. Aggódott a nővéréért és a hugáért. Ők még a szülőkkel élnek. Aznap éjjel, mikor már visszafelé tartottak birkenauba Lale halka megszólalt. Elfogadom az ajánlatát. Szeretnék papírt és tollat, ha nem bánja. 34902 a száma. Vacsora után Lale csendesen beosont a hetes barakba. A kápó rámerett, de nem szólt semmi. Lale megosztotta barakbeli barátaival az extra fejadagot, alig pár falat kenyeret. A férfiak beszélgettek, híreket cseréltek. Mint általában, a vallásosok most is hívták Lalét, hogy csatlakozzon esti imájukhoz. Lale udvariasan elhárította, amit udvariasan el is fogadtak. Ez volt a bevett rutin. Egyágy a szobájában Lale arra ébredt, hogy barec kiáll fölötte. Nem kopogott, mielőtt belépett. Sosem kopogott. – De ez a látogatás különbözött a többitől. – A 29es barakban van – mondta, azzal papírt és szeruzát adott Lalénak. – Tessék, ír neki, és én gondoskodom róla, hogy megkapja. – Tudja, hogy hívják? – Barecki tekintete elég is volt válasznak. – Képzelsz. – A óra múlva visszajövök, és elviszem neki. – Legyen inkább kettő. Lale hosszasan vívódott, mik legyenek az első szavai a 34902-es fogolyhoz. Hogyan kezdje? Hogyan szólítsa meg? Végül arra jutott, hogy a legjobb az egyszerűség. Kedves hölgyem, a nevem Lale. Mire Barecki visszaért, csak pár mondat volt a papíron, amit odaadott neki. Leírta, hogy korompából jött, szlovákiából, hány éves, kikből áll a családja, akik remélte biztonságban vannak arra kérte a lányt, hogy jöjjön az irodaépülethez következő vasárnap reggel. Ő maga mindent elkövet, hogy ott legyen, és ha még sincs ott, annak egyedül a munkája lesz az oka, mert neki más a beosztása, mint a többieknek. Barecki elvette a levelet, és ott Lale előtt elolvasta. – Ez minden, amit mondani akarsz? – A többit majd elmondom személyesen. Barecki leült Lale ágyára, és nagy lendülettel előadta, ő mit mondana, és mit tenne Lale helyében, már mintha azt sem tudná, vajon életbe lesz -e még a hétvégén. Lale megköszönte a tanácsot, de azt mondta, inkább kockáztat. Rendben, elviszem azt az nevezett levelet a lánynak, és adok neki tollat meg papírt, hogy válaszoljon. Majd azt mondom neki, hogy holnap reggel megyek a válaszért, így lesz egy teljes éjszakája végig gondolni. Tetszele neki. Lale vigyorgott, és kiment a szobából. Mit? Veszélybe keverte a 34902-es fogjat. Ő védett személy, a lány nem az. És mégis vállalni akarta. Vállalnia kellett a kockázatot. Másnap Lale és Leon késő estig dolgoztak. Barecki végig a közelükben örködött. Gyakorta demonstrálta hatalmát a sorban állókon. Gumibotnak használta a fegyverét, ha úgy döntött, nem tetszik neki egy-egy fogoly fizimiskája. Az alattamos vigyor egész nap ott ült a képén. Nyilvánvalóan őszinte örömet szerzett neki, hogy felallá parádészhatott a felsorakoztatott férfiak előtt. Csak amikor Lale és Leo már pakoltak, akkor vett elő egy papírlapot a kabát zsebéből, és odaadta a Lalénak. – Ó, oh, Tatuírer! – mondta. – A lány nem mondott sokat. Szerintem másik barátnőt kéne választanod. Amikor Lale a papírért nyúlt, Barecki játékosan elkapta előle. – Rendben, ha így akarod, így játszuk.” – gondolta Lale. – majd sarkon fordult, és elment. ki kiutána eredt, és odaadta a papírt. Lale egy kurta bicentist présett ki magából, köszönetképp. kép. Berakta a papírt a táskájába, és vacsorázni indult. Látta, hogy Leon a barakja tart és tudta, hogy minden bizonyja a lekést az Maradt még egy kevés étel, mire Lale megérkezett. Amikor végzett, begyűrjött néhány szelet kenyeret a ruhaújába, és átkozódott, hogy az orosz uniform is lecserélték erre a pizsamásszerű zsebek nélküli egyenruhára. Amikor belépett a hetes barakba, a szokásos halk üdvözlések kórusa fogadta. Elmagyarázta, hogy csak Leonnak is legfeljebb még két embernek tudott tételt hozni, és megígérte, hogy másnak megpróbál többet szerezni. Rövidre fogta a látogatást, és visszasietett a szobájába. El kellett olvasni a tetováló eszközök közé rejtett üzenetet. Lehuppant az ágyra. Mellére szorította a papírlapot, magáé elé képzelte a 34.009-es foglyot, amint papírra veti a szavakat, amelyeket elolvasni készült. Végre széthajtogatta a lapot. Kedves Lale, kezdte. Lalehoz hasonló a lány is csak néhány óvatos sort írt. Ő is Szlovákiából jött, korábban érkezett Auschwitzba, mint Lale, március óta itt van. Az egyik Kanada raktárban dolgozik, ahol a fogjuk a társaik elkobzott javait válogatják át. A táborban lesz vasárnap, és keresni fogja Lalét. A fiú újraelolvasta az üzenetet, és jobbra-balra forgatta a papírt. Kivette egy szerűzát a táskájából, és nagy, vastag betűkkel ezt írta alapra. A neved. Hogy hívnak? Másnap reggel barecki csak Lalét kísérte át Auschwitzba. Az új transport nem volt nagy, Leon pihenhetett egy napot. Barátki viccelődött Lalevelén is, hogy nyilván elvesztette a csáberejét. Valerá se hederített, inkább megkérdezte az eszezt, olvasott-e valami jó könyvet mostanában. – Könyvet? – Nem olvasok könyvet. – morogta Barecki. – Pedig nem ártana? – Miért? – Mire jók a könyvek? – Sokat lehet tanulni belőlük. A lányok meg szeretik, ha az ember idéz sort, vagy elmond egy verset. – Nekem nem kell könyvekből idézgetnem – Nekem itt az egyenruhám, az is elég a lányokhoz. Imádja az egyenruhát a barátnőm, tudod? dicsekedett Barecki. Ez újdonság volt Lalénak. Remek. És tetszik neki az egyenruhája? Persze. Fel is vette és ebbe masírozott körbe, még tisztelgett is. Hitlernek képzelte magát. Vérfagyasztó nevetése utánozta a lányt, ahogy a karját felemelve menetel. Hely Hitler! Hely Hitler! Csak mert az egyenruha tetszik neki, nem biztos, hogy a viselője is. Bukott kilaléból. lale -ból. Barecki megtorpant. Lale átkozta magát az óvatlan megjegyzéséért. Lassított. Eltűnődött, visszamenjene bocsánatot kérni. Nem. Tovább megy, és majd meglátja, mi lesz. Lehúnyta a szemét. Szaporázt a lépteit, és közben várt. Felkészült a lövés hangjára. Futó lépteket hallott a mögül. Aztán egy kéz ragadta meg a kabát ujját. Azt hiszed, Tatu hogy csak az ruhám tetszik neki? Lale megkönnyebbülten fordult az eszesz felé. Honnan tudja, mi tetszik neki? Miért nem mesél róla többet? Lalénak egyetlen porcikája sem kívánta ezt a beszélgetést, de mivel épp csak sikerült megúszni a golyót, úgy érezte nincs más választása. Kiderült, hogy Barecki alig tud valamit állítólagos barátnőjéről, mivel nem is kérdezett tőle soha semmit. Ez már lalénak is sok volt, nem hagyhatta szó nélkül, és mielőtt észbe kapott, további tanácsokkal láttál a tisztet, hogyan kell bánni a nőkkel. Lale tudta, hogy bekéne fogni a száját. Miért törődik ezzel a szörnyeteggel, meg azzal, hogy vajon képes lesz-e valaha tisztelettel bánni egy lányjal? Miközben titkon azt remélte, Barecki nem kerül kínnét élve, és nem kerül össze többé semmiféle nővel.